Озвучено Книжкова Хмаринка. Всі посилання на підтримку каналу під цим розділом. Приємного прослуховування. Частина 4.1 Елінор прокинулася і побачила, що через дощ синя кімната зробилася сірою і безбарвною. Вона помітила, що вночі відкинула ковдру і зараз, як зазвичай, лежала головою на подушці. Здивувалася, що проспала так довго, Адже на годиннику було за восьму, і подумала, «Яка іронія, що вперше за багато років їй вдалося міцно проспати всю ніч, і це сталося саме в домі на пагорбі». Лежачи на синьому ліжку, розглядаючи візерунки на тьмяній стелі, Елінор, ще трохи сонна, запитала себе, «Що я вчора робила? Невже виставила себе дурепою? Вони сміялися з мене?» Похопцем перебираючи в думках події минулого вечора, вона згадала тільки, що була, точно була, наївною, якоюсь по-дитячому задоволеною, майже щасливою. Чи не смішила вона інших своєю простодушністю? Я говорила дурниці, нагадала вона собі, і всі без сумніву це помітили. Сьогодні буду устриманішою, не показуватиму так відверто, яка я вдячна, що вони прийняли мене у свою компанію. Остаточно прокинувшись, Елінор похитала головою і зітхнула. «Ти дурненька дівчинка Елінор!» Сказала вона собі, як говорила щоранку. Усе навколо неї виразно оживало. Вона була в синій кімнаті дому на пагорбі. Полотняні штори на вікні легенько коливалися. А гучний плюс кід званої кімнати вказував на те, що Теодора неодмінно голодна, уже встала і вмиється та одягнеться швидше за неї. «Доброго ранку!» – гукнула Елінор, і Теодора відповіла – відсапуючись. «Доброго ранку. Вийду за хвилину. Я не беру для тебе ванну. Ти голодна, бо я помираю з голоду. «Невже вона вважає, ніби я не прийму ванну, якщо вона не набере води?» – подумала Елінор і відразу засоромилась. «Я приїхала сюди, щоб позбутися таких думок». Суворо нагадала вона собі, підвелася з ліжка і підійшла до вікна. Понад дахом веранди Елінор бачила широку галявину внизу з кущами і кубками оповитих туманом дерев. Далі, там, де закінчувалася галявина і стіною вишукувалися дерева, починалася стежка до струмка. Хоч думка про веселий пікнік на траві того ранку вже не здавалася такою привабливою. Дощ явно на цілий день. Але то був літній дощ, від якого трава і дерева робилися зеленішими, а повітря солодшим і чистішим. «Так чарівно!» – подумала Елінор, сама собі дивуючись. Вона гадала, чи була першою, кому дім на пагорбі видавався чарівним, а тоді, зіщулившись, мов би від холоду, подумала. «Може, усі так вважали першого ранку?» Вона здригнулася і водночас відчула незрозуміле радісне хвилювання, яке заважало згадати, чому в домі на пагорбі так дивно прокидатися щасливою. «Я помираю з голоду!» Теодора почала грюкати у двері ванної кімнати, і Елінор швидко схопила халат. «Постарайся сьогодні виглядати, як сонячний промінчик», – гукнула Теодора зі своєї кімнати. «День такий похмурий, що ми просто зобов'язані додати йому трохи яскравості». «Хто до сніданку співає, той до вечора плаче», – нагадала собі Елінор, коли помітила, що тихенько наспівує «Дарма зволікаєш». «А я думала, що це я, ледащо», – самовдоволено продовжувала Теодора через двері. «Але ти значно, значно мене перевершила» що це ще м'яко сказано. Гадаю, ти вже достатньо вималась, щоб іти на сніданок». «Місіс Дадлі подає сніданок о дев'ятій. Що вона подумає, коли ми з'явимося задоволені й усміхнені?» «Вона ридатиме від розчарування. Як гадаєш, хтось кликав її вночі на допомогу?» Елінор критично оглянула намилуну ногу. «Я спала, як убита». «Я теж». «Якщо через три хвилини ти не вийдеш, я зайду і утоплю тебе у ванні. Я хочу снідати». Елінор спіймала себе на думці, що вже дуже давно вона не вдягалася так, щоб виглядати сонячним промінчиком, не відчувала такого голоду перед сніданком, не прокидалася з таким чітким, таким свідомим відчуттям себе, не ставилася до себе так дбайливо і ніжно. Навіть чистити зуби було приємно, як ніколи». «А все тому, що я гарненько виспалася», – запевнила себе вона. «Після смерті матері я, схоже, спала значно гірше, ніж думала». «Ти досі не готова?» «Іду, йду. Елінор підбігла до дверей, згадала, що вони досі замкнені, і тихенько відімкнула їх. Теодора чекала на неї в коридорі, яскраво у своєму картатому вбранні. Дивлячись на неї, Елінор подумала, що Теодора, схоже, отримує задоволення від кожної хвилини. Байдуже одягається, вона миється, рухається, їсть, спить чи розмовляє. Можливо, їй узагалі начхати, що думають про неї інші. «Ти хоч розумієш, що ми можемо добру годину шукати їдальню», – сказала Теодора. «А може вони залишили нам карту? Ти знала, що Люк з доктором уже давно встали?» Я говорила з ними через вікно. «Вони почали без мене», – подумала Елінор. Завтра я прокинуся раніше і теж буду говорити через вікно. Дівчата спустилися сходами. Теодора перетнула темний вестибюль і впевнено взялася за дверну ручку. Тут, сказала вона, проте за дверима була похмура лунка кімната, якої вони ще не бачили. Тут, припустила Елінор, але обрані нею двері вели до вузького коридору і маленької вітальні, де вони минулого вечора сиділи біля вогню. Це в іншому кінці вестибюля. Теодора повернулася з пантеличина. Дідько, Вона закинула голову і крикнула «Люку, докторе!» У відповідь здалеку долинули голоси, і Теодора пішла відчиняти наступні двері. «Якщо вони думають, кинула вона через плече, що я довіку залишуся в цьому бридкому вестибюлі, відчиняючи одні двері за іншими, аби дістатися до свого сніданку. Гадаю, нам сюди, сказала Елінор, через темну кімнату, а за нею їдальня». Теодора знову крикнула, наштовхнувшись на якісь меблі, і вилаялась. Аж тут двері в іншому кінці кімнати відчинилися, і доктор привітався. «Доброго ранку!» «Бридкий, мерзенний будинок!» – буркнула Теодора, потираючи коліно. «Доброго ранку!» «Зараз ви в це, звісно, не повірите», – сказав доктор. «Але три хвилини тому ці двері були широко відчинені. Ми залишили їх відчиненими, щоб вам було легше знайти дорогу». Вони зачинилися на наших очах, мить до того, як ви нас покликали. Що ж, доброго ранку. Копчена риба, озвався Люк за столу, доброго ранку. Сподіваюся, леді, ви любите копчену рибу. Вони пройшли крізь темряву ночі, зустріли ранок у домі на пагорбі і тепер були однією сім'єю. Віталися цілком невимушено, сідали на ті самі стільці, що й учора за вечеряю, на свої місця за цим столом. Смачний ситний сніданок у дев'ятій, і це явно одна з умов місіс Дадлі, продовжував люк, розмахуючи видалкою. Ми вже почали гадати, чи ви, бува, не чекаєте кави з булочкою в ліжко. У будь-якому іншому будинку ми знайшли б їдальню значно швидше, відповіла Теодора. Ви справді залишили для нас усі двері відчиненими? запитала Елінор. Саме так ми зрозуміли, що ви йдете, відповів люк. На наших очах двері зачинилися. «Сьогодні ми приб'ємо їх усі цвяхами», – оголосила Теодора. «Я ходитиму в будинком будинку доки не навчуся знаходити їжу в десятьох випадках з десяти. Я всю ніч спала при світлі», – зізналася вона доктору, – але нічого не сталося. «Було дуже тихо», – підтвердив доктор. «Ви стерегли нас усю ніч?» – запитала Елінор. «Майже до третьої, поки помела, таки не приспала мене». Не було жодного звуку, допоки близько другої не пустився дощ. Котрась із вас, панянки, один раз скрикнула у вісні. «То, мабуть, я», – сказала Теодора, зовсім не соромлячись. «Мені наснилася лиха молодша сестра біля воріт дому на пагорбі». «Мені вона теж снилася», – зізналася Елінор. Вона подивилася на доктора і раптом додала. «Це так соромно, я маю на увазі боятися». «Нам усім тут лячно», – зауважила Теодора. Значно гірше приховувати страх, сказав доктор. Раджу наїстися до несхочу копченої риби. Додавлю, тоді взагалі не залишиться ніяких інших відчуттів. Елінор відчувала, що розмову, як і вчора, уміло відводили від теми страху, такого близького їй самій. Можливо, їй дозволять часом висловити загальний страх, щоб інші заспокоюючи її, могли заспокоїтися самі і більше про це не говорити. Можливо, як осередок усіх страхів, вона містила їх у собі достатньо і для інших. Вони, як діти, сердито подумала Елінор. Кожен підбиває іншого йти першим, готові кидатися прізвиськами в того, хто прийде останнім. Вона відсунула тарілку і зітхнула. «Сьогодні перед тим, як лягти спати, звернулася Теодора до доктора. Я хочу побачити кожен закапелок цього будинку». Більше не хоче лежати і гадати, що наді мною, а що піді мною. А ще ми мусимо відчинити декілька вікон, підперти двері і припинити ходити навпомацьки. «Можна повішати таблички», – запропонував Люк. «Стрілки з написом «Вихід». Або «Тупик», – додала Елінор. «Або обережно тут падають меблі», – підтримала Теодора. «Ми їх зробимо», – кивнула вона Люку. «Спершу нам усім треба оглянути будинок», – сказала Елінор. «Можливо, надто швидко, бо Теодора обернулась і допитливо глянула на неї. «Не хочу, щоб мене покинули на якомусь горищі чи де-інде», – ніякого додала вона. «Ніхто не збирається тебе десь кидати», – заспокоїла Теодора. «Тоді я пропоную», – сказав Люк, – «насамперед допити те, що залишилося в кавнику». А вже тоді збентежено блукати кімнатами, намагаючись скласти, бодай, якийсь зрозумілий план цього будинку, залишаючи дорогою всі двері відчиненими. Ніколи не думав. Він сумовито похитав головою. Що мені судилося успадкувати будинок, у якому доведеться розвішувати таблички, аби не заблукати? Треба вигадати назви для кімнат, запропонувала Теодора. Припустімо, я призначу вам, Люку, таємну зустріч, у другій за величиною вітальні. Як ви знатимете, де мене шукати?» «Можете свистіти, поки я вас не знайду», – запропонував Люк. Теодора здригнулася. «Я свистітиму і кликатиму, поки ви ходитимете від одних дверей до інших, але так і не знайдете потрібних, а я буду всередині і не знатиму, як звідти вибратись». «Без їжі», – уїдливо додала Елінор. Теодора знову глянула на неї. Без їжі погодилася вона через хвилину. «Це просто якийсь ярмарковий божевільний будинок. Одні кімнати переходять в інші, двері зачиняються в тебе перед носом, і можу закластися, що десь є дзеркала, які викривляють твоє відображення, і повітряні шланги, щоб піддувати спідниці, і щось таке, що вистрибує з темного коридору і ригоче тобі в обличчя». Вона раптово змовкла і так швидко схопила чашку, що вилилося трохи кави. «Усе не так погано», – спокійно сказав доктор. «Насправді, перший поверх побудований за планом, який можна назвати майже концентричним. У центрі будуар, де ми сиділи ввечері. Навколо нього кілька кімнат. Приміром, більярдна і маленька похмура комірка, повністю оббита рожевим атласом. Де ми з Елінор щоранку будемо сидіти за вишиванням. А ці кімнати, я називаю їх внутрішніми, бо вони не мають вікон доступу до зовнішніх стін». Оточує кільце зовнішніх кімнат, серед яких вітальня, бібліотека Оранжерея. «Ні», – похитала головою Теодора, – «я досі не можу вибратися з рожевої атласної кімнатки». Веранда оперізує весь будинок. На неї виходять двері з основної вітальні, Оранжереї і приймальні. Ще є коридор. «Ого, дідо, сить!» – Теодора сміялась і хитала головою. «Це бридкий жахливий будинок». Вічнилися двері в кутку їдальні. І на порозі з'явилася місіс Дадлі. Однією рукою вона притримувала двері і без будь-якого виразу дивилася на їхній стіл. «Я прибираю одесяті», – сказала вона. «Доброго ранку, місіс Дадлі», – мовив люк. Місіс Дадлі перевела погляд на нього. «Я прибираю одесяті», – повторила вона. «Посуд повинен стояти на полицях. Я знову розставляю його перед ланчем. Ланч я подаю о першій» але до того посуд повинен стояти на полицях. Звісно, місіс Дадлі. Доктор підвівся і поклав на стіл свою серветку. Всі доїли. Під поглядом місіс Дадлі Теодора навмисне повільно піднесла чашку, допила каву, торкнулася губ серветкою і відкинулася на спинку стільця. Відмінний сніданок, зауважила вона діловито, Цей посуд з фамільних цінностей. «Посуд з полиць!» – відповіла місіс Дадлі. «А і срібло і скатертина? Такі гарні, старовинні речі!» «Скатертина!» – сказала місіс Дадлі. «Скомода для скатертин у їдальні, срібло зі скрині у вітальні, келих і сполиць!» «Мабуть, ми завдаємо вам чималого клопоту», – додала Теодора. Місіс Дадлі якийсь час мовчала та врешті відповіла. «Я прибираю о десятій, ланч я подаю о першій». Теодора засміялася і підвелась. «Уперед!» – сказала вона. «Уперед! Уперед! Ходімо! Повідчиняємо двері!» Цілком логічно вони почали з дверей їдальні. Підперли їх важким кріслом. За нею була ігрова кімната. Дорогою до їдальні Теодора наштовхнулася на низький, інкрустований шаховий столик. «Як же я міг його вчора прогавити!» – роздратовано пробурмотів доктор. А в дальньому кінці кімнати стояли картярські столи зі стільцями і висока шафа, де зберігалися шахи, м'ячики для крокету і дошка для крибеджу. — Приємна місцинка, щоб згаяти за іграми вільну годину, — зауважив Люк, спорога оглядаючи похмуре приміщення. Зелене сукно ігрових столів неприємно відбивалося в темних кахлях навколо каміна. Темні дерев'яні панелі на стінах анітрохи не розбавляла серія мисливських гравюр, присвячена різним методам убивства диких тварин, а оленяча голова над камінною полицею дивилася на них із виразом явного сум'яття. «Сюди вони приходили розважатися», – сказала Теодора. Її голос тремтливим відлунням відбився від високої стелі. «Вони приходили сюди», – продовжувала вона – «Відпочивати від гнітючої атмосфери решти будинку?» Оленяча голова дивилася на неї скорботно. «Дві дівчинки, – пояснила Теодора, – чи можна, будь ласка, зняти того звіра?» «А мені здається, що ви йому сподобались, – сказав Люк. Не зволить з вас очей, відколи ви увійшли. Ходімо звідси!» Вони підперли двері, коли виходили, і повернулися до вестибюля, що тьмяно поблизкував у світлі звідчинених дверей. «Щойно знайдемо кімнату з вікном», – зауважив доктор. «Відчинимо його. А поки доведеться задовольнитися відчиненими парадними дверима». «Ти постійно думаєш про дівчат», – сказала Елінор Теодорі. «А я не можу забути бідолашну компаньонку, як вона ходила цими кімнатами, гадаючи, хто ще є в будинку». Люк щосили потягнув важкі парадні двері і підкотив велику вазу, щоб їх підперти. «Свіже повітря», – сказав він задоволено. До вестибюлю увірвався теплий аромат дощу і мокрої трави. І якусь хвилю всі четверо стояли на порозі, вдихаючи повітря із зовнішнього світу. А тоді доктор сказав. «А тут є те, чого жоден з вас не очікував». Він відчинив невеликі двері поряд з високими парадними дверима і, усміхаючись, відступив набік. «Бібліотека!» – оголосив доктор у вежі. «Я не можу туди увійти», – мовила Елінор, – чим сама себе здивувала, але справді не могла цього зробити. Вона позадкувала, приколомшена потоком холодного повітря і запахом сирості і землі, що вирвався з кімнати. «Моя мама!» – почала була вона, але й сама не знала, що збиралася сказати, і притиснулася до стін. «Он як!» – доктор з цікавістю роздивлявся її. «Теодора!» – Теодора знизила плечима і увійшла до бібліотеки. Елінор зіщулилась. «Люку?» Та люк уже був у середині. З того місця, де стояла, Елінор бачила тільки частину округлої стіни, і вузькі залізні сходи, які, раз то була вежа, найпевніше підіймалися вгору і вгору і вгору. Елінор заплющила очі, почувши здалеку голос доктора, приглушений кам'яними стінами бібліотеки. «Бачите в темряві маленьку ляду!» «Це хід на невеличкий балкон, і це, за найпоширенішою версією, те місце, де вона повісилась, дівчина, про яку я розповідав. Це, безперечно, найбільш підхоже місце, як на мене, значно краще пасує для самогубств, ніж для книг». Вважається, що вона прив'язала мотузку до залізних поручнів і зробила крок у «Дякую, долинув голос Теодори». «Дякую, тепер я можу все це чітко уявити. Сама б я прив'язувала мотузку до оленячої голови в ігровій кімнаті, але вона, схоже, мала якусь сентиментальну прив'язаність до вежі. Дуже доречне в цьому контексті слово «прив'язаність» хіба ні?» «Чарівно!» То був голос Люка, гучніший за інші. Вони вийшли з бібліотеки до вестибюля, де на них чекала Елінор. «У цій кімнаті я, мабуть, влаштую нічний клуб». «Оркестр стоятиме на балконі, танцюристки спускатимуться тими залізними гвинтовими сходами, а бар!» «Елінор!» – звернулася до неї Теодора. «Тобі вже краще? Кімната однозначно жахлива, і ти правильно зробила, що не пішла туди». Елінор відступила від стіни. Руки були крижані. Їй хотілося плакати, але вона повернулася спиною до бібліотечних дверей, які доктор підпер стосом книжок. «Сумніваюся, що багато читатиму, поки буду тут». Озвалась Елінор, намагаючись говорити якомога безтурботніше, Особливо, якщо книжки пахнуть так само, як бібліотека. «Я не помітив ніякого запаху», – сказав доктор. Він запитально глянув на люка, і той похитав головою. «Дивно, і дуже схоже на те, що нас цікавить. Занутуйте це, дорогеньке, і постарайтесь описати якомога детальніше». Теодора видавалася спантиличиною. Вона стояла у вестибюлі і роззиралася. Дивилась на сходи, а тоді знову на вхідні двері. «Тут двоє парадних дверей? Чи я просто заплуталась?» Доктор утішено усміхнувся. Він точно чекав подібного запитання. «Парадні двері лише одні. Ті, через які ви увійшли вчора?» Теодора насупилась. «Тоді чому ми з Елінор не бачимо вежі з вікон своїх спалень? Наші спальні виходять на галявину перед будинком, і все ж...» Доктор засміявся і плеснув у долоні. «Нарешті», – сказав він, – «Розумниця Теодора, ось чому я хотів, щоб ви оглядали будинок удень. Ну, сідайте на сходах, а я вам розкажу». Вони слухняно сіли на сходинки і дивилися на доктора, який знову став у вчительську позу і почав пояснювати офіційним тоном. Одна зі своєрідних рис дому на пагорбі полягає в його плануванні. «Ярмарковий божевільний будинок. Точнісінько». Ви не замислювалися, чому тут страшенно складно знайти дорогу? У звичайному будинку ми би зорієнтувалися значно швидше. А тут раз по раз відчиняємо не ті двері, а кімнати вводять нас в оману. Навіть я маю із цим клопіт. Він зітхнув і кивнув. Насмілюся сказати, що старий Г'ю Крейн розраховував, що з часом дім на пагорбі заживе такої слави, як будинок Вінчестерів у Каліфорнії чи багато інших восьмикутних будівель. Пригадуєте, що Крейн сам проєктував будинок, і, як я вже казав, він був химерною людиною. «Кожен кут», – доктор вказав на двері, – «кожен кут не зовсім прямий». Вочевидь, Г'ю Крейн зневажав звичайних людей з їхніми стандартними прямокутними будинками і побудував свій так, як йому заманулося. «Кути, які ви вважаєте прямими, бо так звикли, і маєте повне право очікувати побачити їх саме такими, насправді на частку градуса більші або менші». Я, приміром, впевнений, що сходинки, на яких сидите, ви вважаєте горизонтальними, бо не готові до негоризонтальних. Усі неспокійно засовувалися, а Теодора навіть схопилася рукою за балюстраду, наче боялася, що може впасти. Які злегка нахилені досередини. Двері теж трішки зміщені від центру. Це, до речі, може бути причиною, чому вони зачиняються самі по собі, якщо їх чимось не підперти. Сьогодні вранці я навіть думав, що наближення ваших кроків панянки порушило чутливу рівновагу дверей. Звісно, усі ці дрібні похибки посилюють значно більший перекіс у пропорціях усього будинку. Теодора не бачить вежі зі свого вікна, бо насправді вежа розташована на розі будинку. З Теодориного вікна вежі зовсім не видно, хоча звідси, видається, ніби вона розташована прямісінько навпроти її спальні. «Кімната Теодори насправді на п'ятнадцять футів лівіше від того місця, де ми стоїмо». Теодора безпорадно розвела руками. «Чортівня якась», – сказала вона. «Я зрозуміла», – озвалась Елінор. «Нас збиває з пантелику дах веранди. Зі свого вікна я бачу дах веранди, а оскільки я всередині будинку, та ще й на другому поверсі, то думала, що вхідні двері прямісінько піді мною, хоча насправді...» «Ви бачите тільки дах веранди», – підтвердив доктор. «Радні двері далеко від вас. Їх і вежу видно з дитячої, великої кімнати в кінці коридору. Ми теж її сьогодні побачимо». «Це?» – його голос зробився сумним. «Шедевр архітектурної дезорієнтації. Подвійні двозахідні сходи замку Шамбор». «Тут, тут усе трохи перекошене», – нерішуче почала Теодора. «І тому виникає відчуття, що все якесь недоладне?» «А що буде, коли повернешся у звичайний будинок?» – запитала Елінор. «Я маю на увазі, ем, ну, нормальний будинок». «Мабуть, це те саме, що зійти з корабля», – сказав Люк. «Після перебування тут відчуття рівноваги може настільки спотворитись, що не відразу вдасться відвикнути від хитавиці, тобто непропорційності дому на пагорбі». Чи може бути, звернувся він до доктора, що начебто побачені надприродні явища насправді є наслідками легкої втрати рівноваги в людей, які тут мешкали. Це внутрішнє чуття, розсудливо пояснив він Теодорі. Це, безперечно, певним чином впливає на людей, відповів доктор. Ми звикли сліпо довіряти відчуттю рівноваги і голосу розуму, і я розумію, чому мозок усупереч непрямим доказам продовжує відчайдушно боротися за збереження звичних для нього уявлень. Та нас чекають ще й інші дивовижі. Доктор і троє його супутників піднялися зі сходів і обережно, перевіряючи ногами підлогу, рушили за ним. Вони пройшли вузьким коридором до маленької вітальні, де сиділи минулого вечора, а звідти під перші за собою двері потрапили до зовнішнього кільця кімнат, які виходили до веранди. Порозкривали важкі штори, пускаючи до будинку світла. Побували в музичній кімнаті, де сувора арфа, не відізвалася на їхні кроки навіть легеньким бреньканням струн. Рояль стояв щільно закритий, а на його кришці розташувався свічник зі свічками, яких ніколи не торкався вогонь. На мармуровому столі красувалися воскові квіти під скляним ковпаком, а стільці були золочені і на тоненьких ніжках. Далі оранжерея і крізь високі скляні двері вони бачили дощ на дворі і мокрі зарості папороті довкола плетених меблів. Тут було неприємно сиро, і всі поквапилися вийти. Через склепінчасті двері вони потрапили до вітальні і завмерли, приголомшені, не вірячи власним очам. «Не може бути!» – сказала Теодора слабким голосом і розсміялась. «Це неможливо!» – вона похитала головою. «Елінор, ти теж це бачиш?» «Як?» – безпорадно видухнула Елінор. «Я знав, що вам сподобається!» – задоволено відказав доктор. Усю дальню стіну займала мармурова скульптурна композиція. На тлі лілових смугастих шпалер і килима з квітковим візерунком скульптури видавалися величезними, гротескними і сніжно-білими у своїй наготі. Елінор затулила очі долонями, а Теодора вчепилася в її руку. «Мені здається, що тут може бути зображено Венеру, яка виходить із хвиль», – сказав доктор. «А от і ні», – здобувся на голослюк – «Це святий Франциск, стілює прокажених!» «Ні-ні», – заперечила Елінор. «Один з них дракон. Нічого подібного там немає», – рішуче заявила Теодора. «Це ж сімейний портрет, дурник і композиція. Тож очевидно. Он там по центру висока оголена і святі небеса. Чоловіча фігура! То старий Г'ю плескає себе по спині, бо збудував дім на пагорбі, а дві німфи поряд з ним його доньки». Та, що праворуч, яка начебто розмахує качаном кукурудзи, насправді розповідає про свій судовий позов, а та маленька в тому кінці компаньонка, а на іншому кінці. Місіс Дадлі портрет з натури, сказав люк. Трава, на якій вони стоять, зображує килим у їдальні, що трохи підріс. Хтось іще звернув увагу на той килим. Він схожий на нескошене поле і навіть лоскочищі колодки розлоги схоже на яблоню дерево на задньому плані, це?» «Найпевніше символ захисту будинку», – сказав доктор Монтег'ю. «Страшно подумати, що вона може на нас упасти», – промовила Елінор. «Оскільки будинок позбавлений рівноваги, хіба таке не може статися, докторе. «Я читав, що скульптуру було ретельно і за великі гроші складено так, щоб урівноважити нахил підлоги, на якій вона стоїть. Її поставили ще під час будівництва». І вона досі не впала. А знаєте, цілком можливо, що Г'ю захоплювався нею і навіть вважав красивою. «А ще, можливо, він лякав нею своїх дітей», – сказала Теодора. «Якою милою могла бути ця кімната без скульптури?» Вона крутнулася на місці. «Бальна зала для дам у пишних сукнях. Тут достатньо місця для контрденсу». «Г'ю Крейне, дозвольте запросити вас на танець». І вона зробила перед статуєю реверанс. «Гадаю, він погодиться», – сказала Елінор, і мимоволі відступила на крок. «Не дозволяйте йому наступати вам на ноги», – розсміявся доктор. «Згадайте, що сталося з Дон Жуаном». Теодора обережно торкнулася пальцем простягнутої вперед руки однієї з фігур. «Мармур завжди лякає», – мовила вона. «Завжди не такий на дотик, як очікуєш. Мабуть, фігури в повний зріст такі схожі на живих людей» що чекаєш відчути на дотик шкіру». Знову крутнувшись, виблискуючи в тьмяному світлі кімнати, Теодора сама пустилася у вальс, перед тим уклонившись статуї. «В іншому кінці, – сказав доктор Елінор Ілюку, – за портьєрами, є двері на веранду. Коли Теодора розпашіє від танцю, вона може вийти на холодок». Він перетнув вітальню, відсмикнув важкі сині портьєри і відчинив двері. З поривом вітру до кімнати увірвався теплий запах дощу, і здалося, що легенький подих пробіг устами мармурових фігур, а смугастих стін торкнулися промені світла. «Ніщо в цьому будинку не рухається, – сказала Елінор, – поки не відведеш погляду, бо тоді відразу щось помічаєш кутиком ока. – Погляньте на ті маленькі статуетки на полицях. Поки ми стояли до них спиною, вони танцювали з Теодорою. «Я рухаюся», – оголосила Теодора, кружляючи до них у танці. «Квіти під склом», – сказав Люк, – «китиці! Цей будинок починає мені подобатись». Теодора смикнула Елінор за волосся. «Біжимо на випередки до веранди», – вигукнула вона і кинулась до дверей. Елінор, яка не мала часу ані вагатись, ані думати, побігла за нею на веранду. Сміючись, вона забігла за ріг, і, побачивши, як Теодора заходить в інші двері, Наздогнала її та зупинилась за Хекана. Вони потрапили до кухні, і місіс Дадлі, відвернувшись від умивальника, мовчки дивилась на них. «Місіс Дадлі, – ввічливо сказала Теодора, – ми оглядаємо будинок». Місіс Дадлі глянула на годинник на полиці над плитою. «Зараз пів на дванадцято, – повідомила вона я. – Подаєте ланчо перший, – закінчила Теодора. Ми б хотіли оглянути кухню, якщо ви не проти». Гадаю, всі інші кімнати першого поверху ми вже бачили. З хвилину місіс Дадлі стояла нерухомо. Тоді згідливо кивнула і навмисне повільно пройшла через кухню до дальніх дверей. Коли вона відчинила їх, дівчата побачили там ще одні сходи на гору, а наступної миті місіс Дадлі зачинила за собою двері. Теодора кивнула її у слід і, трохи почекавши, сказала. «Цікаво, чи має місіс Дадлі до мене якусь слабкість. Направду цікаво». «Певно, пішла вішатися з вежі», – кинула Елінор. «Поки ми тут, подивімося, що на ланч». «Тільки нічого не чіпай», – попередила Теодора. «Ти прекрасно знаєш, що посуд має стояти на полицях. Слухай, невже та жінка і справді зібралася готувати нам суфле? Це точно форма для суфле? Яйця і сир?» «Гарна кухня», – сказала Елінор. «У маминому будинку кухня була темна і тісна, а вся приготована там їжа не мала кольору і смаку». «А твоя кухня?» – неуважно запитала Теодора. «У твоїй квартирі, Елінор, глянь на двері!» «Я не вмію готувати суфле», – відповіла Елінор. «Глянь, Елінор! Ось двері на веранду, а за тими є сходи, що ведуть униз, припускаю, у підвал. Ще одні двері знову виходять на веранду, а ті – до сходів, якими піднімалася місіс Дадлі, а ще одні – там!» «Знову на веранду», – повідомила Елінор, відчинивши двері. Троє дверей з однієї кухні виходять на веранду. Ще одні ведуть до буфетної, а інші – в їдальню. Наша дорога місіс Дадлі любить двері, егеш? І вона точно. Тут їхні очі зустрілися, зможе швидко вийти звідси в будь-якому напрямку. Елінор різко повернулася і вийшла на веранду. Цікаво, чи не доручила вона Дадлі зробити для неї додаткові двері? Цікаво, чи подобається їй працювати на кухні, де двері в неї за спиною можуть непомітно відчинитися. Та й взагалі цікаво, кого вона може зустріти на цій кухні, якщо їй потрібно стільки дверей у різних напрямках, щоб вона точно могла втекти. Цікаво. Помовч, дружелюбно сказала Теодора. Налякана кухарка не зможе приготувати смачне суфле, а вона, певно, підслуховує на сходах. «Краще виберімо котрісь із цих дверей і підіпрімо їх за собою». Люк з доктором стояли на веранді і дивилися на галявину. Парадні двері були несподівано близько, відразу за ними. За будинком, так що здавалося, ніби вони нависали над ним, лежали пагорби, туманні й вицвілі за стіною дощу. Елінор простувала вздовж веранди з думкою, що ніколи не бачила такого опорізаного будинку наче стягнутого тугим поясом. Цікаво, чи він розвалиться, якщо забрати веранду. Вона зробила майже повне коло навкруг будинку і аж тоді побачила вежу. Та зненацька виросла перед нею без жодного попередження, коли Елінор звернула за ріг. Гротескно масивна сіра кам'яна споруда здавалося була, що сили втиснута в дощану стіну. А все це разом утримувала вкупі всюдисуща веранда. Жахливо промайнуло в голові Елінор, а тоді їй спало нагадку, що навіть якщо будинок колись згорить, вежа залишиться стояти, сіра і неприступна, над його руїнами, застерігаючи людей триматися подалі від залишків дому на пагорбі. Можливо, подекуди з неї випадуть камені, і сови з кажанами зможуть залітати всередину і гніздитися серед книжок. Приблизно на середині висоти починалися вікна, скошені щелини у камені. Елінор замислилась, як це визирати в них і чому вона не змогла увійти до вежі. «Я ніколи не подивлюся вниз із цих вікон», – спробувала уявити вузькі залізні сходи, які закручувалися вгору. Вежа закінчувалася конічним дерев'яним дахом, увінчаним дерев'яним шпилем. У якомусь іншому будинку це мало б смішний вигляд, але тут, у домі на пагорбі, вежа була доречною. Так і чекає, що звідти через віконце на похилий дах вибереться невелика істота. Дістанеться шпиля, прив'яжемо туску. «Ви впадете!» – сказав люк, і Елінор зойкнула. Вона насилу відірвала погляд від вежі і побачила, що тримаючись за поручні веранди, сильно подалася вперед. «Не слід довіряти своєму відчуттю рівноваги в моєму чарівному домі на пагорбі!» – застеріг він, а Елінор глибоко вдихнула. Перед очима все закрутилося, і вона хитнулася назад. Люк підхопив її і тримав, поки вона силкувалася відновити рівновагу у своєму хиткому світі, де галявина і дерева немов упали на бік, а небо йшло обертом і розгойдувалось. «Елінор!» – гукнула поруч Теодора. І почулися швидкі кроки доктора, який біг до них верандою. «Бісів будинок!» – сказав Люк. «Треба щомиті бути на сторожі!» «Елінор!» Звернувся до неї доктор. «Зі мною все добре», – відповіла Елінор. Струснула головою і випросталася на ще хитких ногах. Я перехилилася, щоб розгледіти дах вежі і в голові запаморочилося, «Вона практично падала, коли я її підхопив», – сказав Люк. «У мене сьогодні раз ще двічі було таке відчуття», – озвалась Теодора, – ніби я йшла по стіні. «Відведіть її всередину», – розпорядився доктор. «У середині насправді не так уже й погано». «Мені справді вже покращило», – сказала страшенно зніяковіла Елінор, і повільними, невпевненими кроками рушила до парадних дверей, які виявилися зачиненими. Ми начебто їх підперли, її голос ледь здригнувся, а доктор підійшов і знову відчинив важкі двері. Вестибюль за час їхньої відсутності став таким, як раніше. Усі двері, які вони залишили відчиненими, були зачинені. Коли доктор відчинив двері до ігрової кімнати, вони побачили, що двері до їдальні теж зачинені, а стілець, яким вони їх підперли, стояв на своєму місці біля стіни. У будуарії вітальні, у приймальній оранжереї двері та вікна були зачинені, штори запнуті, і всюди знову залягла темряве. Це місіс Дадлі, сказала Теодора, плентаючись за доктором і люком, які швидко переходили з однієї кімнати в іншу відчиняючи і підпираючи двері, відсуваючи штори і впускаючи до будинку тепле вологе повітря. Учора місіс Дадлі теж зачинила двері, щойно ми з Елінор відійшли. Вона вважає, що краще робити це власноруч, а не чекати, поки вони зачиняться самі по собі. Бо двері повинні бути зачинені, вікна повинні бути зачинені, а тарілки повинні бути... Вона якось безглуздо розсміялася, а доктор обернувся до неї, і роздратовано насупився. «Місіс Дадлі, треба знати своє місце», – сказав він. «Я приб'ю ці двері цвяхами, якщо доведеться». Доктор звернув у коридор, який вів до їхньої маленької вітальні, і різко з гуркотом відчинив двері. «Однак не варто втрачати самовладання», – додав він, і злостиво штовхнув двері ногою. «Трохи хересу у вітальні перед ланчем», – люб'язно запропонував Люк. «Леді, прошу». «Місіс Дадлі!» – сказав доктор, відкладаючи виделку. «Чудове суфле!» Місіс Дадлі обернулася, коротко глянула на нього і пішла на кухню з порожньою тацею. Доктор зітхнув і втомлено знизав плечима. «Після вчорашнього неспання мені треба трохи подрімати, а вам...» – звернувся він до Елінор. «Не завадить полежати годинку. Можливо, нам усім піде на користь регулярний пообідній сон». «Он воно що!» – весело відповіла Теодоре то мені слід поспати після ланчу. Це може видатися кумедним, коли я повернуся додому, але я всім казатиму, що таким був розпорядок мого дня в домі на пагорбі». «Може бути, що ми не спатимемо ночами», – додав доктор, і над столом пробіг легенький морозець, потьмаривши блиск срібла і яскраві кольори фарфору. А тоді хмаркою проплив через усю їдальню і привів за собою місіс Дадлі. «За п'ять хвилин друга!» сказала Вона.